аби переконати їх у серйозності намірів. Інакше виверганий на височинь партійно-владний камінь притьмом шугуне назад до підніжжя і першим придавить його Володьку Занадтого. Поки що не президента. За один оберт довкола землі Янгол мусів зустрінутися з кометою. Хвилювався, що не кажи, за попереднього побачення і війни і вона були на дві тисячі років молодшими. Врешті річ не в сантиментах. Комета з Нічев'я дозвільно не прилітає. Тоді, перед нульовим відліком нової ери, Янгол не знав, для чого його запросили до Божого театру. Сидів на гальорці, а в партері і ложах – архангели. Начальство, куратори авангардних народів і націй, що очолювали Земний марафон людства Михаїл, Гавріїл, Даніїл, доручені ж янголові українці тоді ще були аутсайдерами, ще навіть і імення усталеного не надбали, бо перебували в історичному резерві. Стратегічних задумів вищого проводиння, Янгол не знав і не міг знати. Не до нього там. Знав лише виконавське. А власна його кар'єра залежала від того, як покажуть себе підопічні на дистанції. Коли і чи війдуть взагалі до групи лідерів людства, змінивши перевтомлених і виснажених, кому вже не спромога витримувати загаданий історичний темп. Звичайно, Щось підказував своїм ще оріянам та трипільцям, яким навіть національну форму ще не видали. Сумлінно справляв свої тренерські обов'язки за методиками та інструкціями Божої канцелярії. І серед її номенклатури невисокого штибу числився не на гіршому рахунку. Може, через цей отримав місце на прем'єрі? І досі пам'ятає, як дві тисячі років тому переживав разом з Партером і Бенуаром, чи не переплутають люди долі, ролі і слова всесвітньої містерії. Пам'ятає, як завіса хмар розтупилася і всі прокипіли до зоряної рампи. Ось Марія і Йосип дісталися Бетлехема. Ось отаборилися у печері, Ось Йосип освітлив ясла і показав новонароджене немовля пастухам. Ось з Божого благословіння небесні піротехніки здійснили запуск комети. Її побачили на землі волхви і сказали, «Це нова зоря, вона яскравіша за всі інші. Вона повинна мати особливе значення. Це знамення нам від Бога, що народився». Великий цар, слава Всевишньому, тоді все пройшло як пописаному. Янгол прогнав спомини і зітхнув, бо розумів, що час його учнівства закінчено. Від нього чекають пропозиції щодо його підопічного народу, а не лише виконання вказівок. Перегорнув аркушик свого останнього улюбленого читання козацького реєстру. Брюховецький курінь, Васюринський курінь, Ведмедівський курінь. Кліп на козацький марш, вперше за новітніх часів, оприлюднений Іваном Миколайчуком та Борисом Івченком у фільмі «Пропала грамота». Пам-парабам-парабам-парабам. -парабам -парабам. Виринають і постають безтілесні тіні споконвічних знайомців Янгола. Ляскають по плечах, тріпають дружньо за крила, сміючись зваблюють хто очаркою, хто люлькою, хто шаблею. Пам-парабам-парабам-пам-пам. -пам. А всі вони, перевтілюючись, знову і знову проходять земний шлях у нових обличчях. Потім злітають на небо з земних відряджень, звітують. пам парабам парабам пам пам бам хто виконував завдання краще, хто виправдовувався труднощами та обставинами. Залежно від звітів, Янгол комплектував нову команду